Húszaddik fejezet Az aranyszínű lánc Egy hideg téli reggelen Joe már hazaért az éjszakai műszakból, de még nem ment aludni. Szólt a gyerekeknek, hogy kicsit most békén hagyjuk anyát, és elmegyünk le a csatornához megnézni a kacsákat. Még sosem láttam a két fiút és rúszt ilyen gyorsan elkészülni. Magukra rántották a kabátjukat, meg a sapkájukat, és már mentek is. Éppen csak kitették lábukat az ajtón, Hirtelen bevillant nekem egy látomás a szüleimről. Beszélgettek, miközben erős szellő fújt körülöttük. Úgy látszott, együtt állnak kettesben, azonban apa nem volt ott testi valójában, szellemnek tűnt. Amilyen gyorsan jött, úgy el is tűnt a látomás. Tudtam, mit közöltek velem a látomással, apa élete a végéhez közelít. Villámcsapásként ért a dolog. Sírtam, pöröltem Istennel és az angyalokkal, mert szerettem őt. Úgy tűnt, mintha csak pár perc telt volna el, és Joe-ék vissza is tértek a bejárati ajtón. A gyerekek fel voltak dobva, izgatottan mesélték, mit láttak a csatornánál, teát készítettem, és közben Joe megkérdezte. Mi a baj? Nagyon sápat vagy, és látom, hogy sírtál. Volt egy látomásom, mondtam joe -nak. Apám meg fog halni. Talán csak félreértetted. Felelte erre. Mit mondtak az angyalok? Ők semmit. Csak megmutatták nekem, mondtam. Rettenetesen felzaklatott, és aztán hazaértél a gyerekekkel, mintha csak pár percet lettetek volna el. Joe megölelt, amitől kicsit jobban lettem. Igyekeztem elhesegetni a látomás emlékét. Ott és akkor szerettem volna elmenni és meglátogatni apát, de erre nem volt mód. Vigyáznom kellett a három kicsire, és nem volt autónk. Szerencsére másnap apa eljött hozzánk látogatóba. Örültem, hogy látom, de ennek okát képtelen voltam elmondani neki. Sokszor képes vagyok meglátni a betegséget valakinek a testében. Van, hogy a csontok villogását látom, van, hogy a szív kiáll valakinek a melkasából, vagy sötét árnyékot látok egy szerv körül. Alaposan megnéztem apát, de semmi problémásat nem láttam, amitől kissé megzavarodtam. Néhány hét múlva jobbra fordult az idő, és elmentem sétálni egyet a Ménuszi főiskola területére, közben Joe vigyázott a gyerekekre. Keresztül sétáltam az almafás kerten, A fák közt járva dicsértem az urat, és hálát adtam neki. Élveztem a sétát, a szellő, a friss hideglevegő érintését az arcomon. Néztem a madarakat, meg a mókusokat, és az élőlények látványa mosolycsalt a számra. Nem pusztán hétköznapi módon észleltem őket, hanem láttam a körülöttük lévő fényét is. Köszöntem a mellettem elhaladó embereknek, egy papnak, egy kocsiában gyermekét tologató anyának, hirtelen Mihály Angyal csatlakozott lassú sétámhoz, kezét a vállamra tette, aztán pedig megfogta a kezemet. Azonnal eltöltött a békesség érzése. Köszönöm, Mihály, szólaltam meg, ez jó lesik. Emberi alakban sétált mellettem, mint rendesen most is magas termete volt sötét hajjal, azonban ez alkalommal rövid volt a frizurája. Fekete öltönyt hordott és fekete kabátot, akár papnak is nézhette volna az ember. Feltekintettem rá, és mosolyogva ezt mondtam. Tetszik nekem ez a papos megjelenésed? Mihály kicsit összerezzent, felhajtotta a kabátján a gallért. Na és most? kérdezte. Mindketten nevettünk. Papok haladtak el mellettünk, ima könyvvel a kezükben, és odaköszöntek nekünk, Mihály is biccentett feléjük a fejével. Mulatságos felidéznem, hogy az egyik szomszédunk, nem volt közeli ismerősünk, azt mesélte, látott engem sétálni valakivel. Sosem sétáltam mással, mint a családtagjaimmal, úgyhogy a szomszéd feltehetően Mihályt látta. Három ilyen alkalmat tudok felidézni, amikor azt mondták, láttak engem sétálni valakivel, pedig tudom, hogy akkor egyedül voltam, és ebből következik, hogy egy emberi formát felvett angyalval láthattak együtt. Mihály angyal így szólt. Álljunk oda a nagy tölgyfa alá egy kicsit, amíg nem járnak erre, és megmagyarázom neked az apádról szóló látomásodat. Mielőtt bármit mondanál, szóltam az angyalhoz, Tudnod kell, hogy nagyon haragszom. Mihály nevetve mondta. Lorna, te aztán nem semmi vagy. Néha, mondtam, azt hiszem Isten és ti. Angyalok megfeledkeztek róla, hogy én ember vagyok. Miért kell nekem tudnom apám haláláról? Mihály, én ezt inkább nem szeretném tudni. Mihály rám nézett, szemében szomorúság látszott. Megfogta a kezem és így szólt. Apádnak segítségre van szüksége, hogy elkerüljön a túlvilágra. Mély levegőt vettem. Szeretem az apámat. Mihály angyal erre így szólt. Gyere, sétáljunk egy kicsit. Séta közben továbbra is fogta a kezem, miközben folytatta. Emlékszel arra a látomásra, amit láttál apáddal kapcsolatban azon a napon, mikor Joe lement a gyerekekkel a csatornához? Abban a pillanatban Isten összekötötte apád lelkét a tieddel. A kettő összekapcsolódott. Néhány nap is elkezdődik. Látni fogod apád életét, a fogantatásától kezdve. Olyan lesz, mintha tévéképernyőn látnád a szemeddel, de egyben az elmédben is. Nap mint nap fogod látni, folyamatosan. Amikor majd véget ér, érezni fogod a hirtelen sok hatást, ahogy a lelke leszakad a lelkettől, elhagyja emberi testét, hogy az angyalok elvigyék őt Istenhez. Sétáltam Mihály mellett és zokogtam. Lorna, enged, hogy letöröljem ezeket a könnyeket. És mikor Mihály két kezét a szememhez emelte, éreztem, hogy már nem sétálunk. Egy fénykörben álltunk. Szipogva, nehezen lélegezve, akadozva így szóltam. Ez rettenetesen nehéz lesz. Lorna, ne felejtsd el. Isten és mi, angyalok, segíteni fogunk neked. Felelte, és zsebemben nyúlva ismét megfogta a kezemet. Elsétálok veled az ösvény végéig, utána azonban el kell mennem. Csendben mentünk, rövid idő után éreztem, hogy erőt ad nekem, aztán megszorította a kezemet, és eltűnt. Hazamentem, és sosem beszéltem Jónak a Mihályjal való találkozásomról. Eltelt néhány nap, és ahogy Mihály előre megmondta, Apa élete elkezdett leperegni a szemem előtt és az elmémben. Folyamatosan láttam, olykor nagy sebességgel, olykor lassítva, sosem maradt abba. Újra meg újra láttam a jeleneteket, láttam kisgyerekként, ahogy játszik egy másik gyerekkel a sárban. Láttam cingár, sovány, az iskolapadban, majd fiatalemberként, holló fekete hajjal, a folyóparton ülve egy csinos lányjal, akiről tudtam, hogy anya az. Aztán láttam apát, ahogy bicikliket javít a sötét műhelyben Old Kilménhenben. Láttam arcán a kétségbeesést, amikor a kisházunk összeomlott. Láttam, milyen magányos volt, amikor hajóval át kellett járni a Angliába dolgozni. Apa gyakrabban kezdett jönni hozzánk látogatóba. Néha már korán itt volt. Ilyenkor azt mondta, csak egy csíszetejára akar beugrani, vagy csövegni egy kicsit, és hogy pár percre jött. El akartam mondani neki, amit tudok, de hogyan mondhattam volna el? Nem mondhatod el valakinek, akit ismersz, hogy nem sokára el fogja hagyni ezt a világot, a lelkeitek pedig össze vannak kapcsolva, hogy könnyebb legyen neki meghalni. Ez túlságosan rémisztő lenne. Mi, emberek nem vagyunk, még ennyire fejlettek spirituálisan. Apa most azért jött, hogy megismerje Istent. Rengeteget fejlődött spirituálisan néhány év alatt. Emlékszem apámra, pár éve ezt mondta nekem, miért tartott nekem ilyen sokáig, hogy rátaláljak Istenre. Isten nagy hatással volt rá, csodálatos volt látni, ahogy a lelke egyre fejlődik, hogy megtette az utat Isten felé, és az emberi világból egyre inkább a spirituális világba váltotta át. Ez az az út, amelyet valamennyiünknek meg kell tennie, függetlenül attól, milyen vallást követünk, vagy hiszünk-e Istenben. Némelyikünk rövid idő alatt megteszi ezt az utat, van, akinek sokkal hosszabb ideig tart, éveken keresztül, vagy egy egész életen át. Egyik látogatásakor elhívott minket a Dublini újjászületett keresztények ima csoportjának ülésére, melyre következő vasárnap került sor. Jóval beleegyeztünk, apa pedig azt mondta, eljön majd értünk kocsival. Aznap később lementem sétálni egyet a csatorna partra. A gyerekek előre szaladtak játszani, így lett egy kis időm, hogy magamban legyek az angyalokkal. Így szóltam. Sziasztok, angyalok! És nevettem, mert éreztem, hogy csiklandoznak a hajamat cibáják, megbizsergetnek. Kérdeztem tőlük, miért kellett ennyit várnunk, hogy eljussunk ebbe az imacsoportba. Már jó pár év telt el azóta, hogy a szüleim házánál az a hitszónok felvetette anyának, hozzon el minket valamelyik vasárnap egy csoportülésre. Az angyalok kórusban feleltek. Ne felejtsd Lorna, hogy valami nagyon különleges élményt osztasz meg apáddal, a lelkeitek szövetségét. Apád érzi belül, mennyire fontos, hogy közös élményetek legyen az ima csoport. Most jött el ennek a megfelelő ideje. Owen odaszólt nekem. Mami! és az angyalok eltűntek egy fényvillanással. Oda mentem a két mosolygó fiúhoz. Rúz a babakocsiban aludt. A fiúk arcáról lerít, hogy látták, amint beszélgetek az angyalokkal. – Aztán egy szót se erről senkinek – mondtam nekik. – Egy szót sem – felelte Krisztófer. Jól éreztük magunkat aznap, etettük a kacsákat, végül hazamentünk – Vasárnap délelőtt negyed tizenkettő tájban apa és anya megérkeztek hozzánk a kisházhoz, és mindannyian beszálltunk a kocsiba. Ültem a hátsó ülésen Dublin felé menet, és elszoruló szívvel figyeltem apát. Az út alatt folyamatosan láttam, hogy aranyló fény veszi körbe. A templom nagy volt, katedrálisnak is beillett volna, sok család gyűlt össze, mindenütt gyerekek rohangáltak, és étel is volt. Könnyűnek éreztem magam. Éreztem, hogy az angyalok visznek engem, mintha csak transzban lettem volna, mintha kívülről láttam volna rá az egészre. Apa oda hozzám, és azt mondta, gyere, mindjárt kezdődik az ülés. Előttem ment, majd leült elő a második sorba, mellette volt még egy üres hely. Úgy gondolta, én majd követem, és odaülök. Az angyalok azonban másképp gondolták, vagy három sorral hátrébb egy férfi bevitt egy széket, és jelezte, üljek mellé, és én leültem. A szék kiebb a sorban, nem egy vonalban a többi székkel, és így tisztán láthattam apát. Az ülés egy imával kezdődött, amit hálaadó énekek követtek. Apa felállt a szék elé, ahogy mindenki más is, és abban a pillanatban tudtam, ez az, amit közös élményként meg kell élnem vele, hogy látom őt imádkozni. Éreztem a körülöttem lévő angyalokból áradó erőt. Ami következett, az szép volt, és minden estül tiszta. Már nem hallottam az ének szót. Apa egyre fényesebbé és fényesebbé vált, még nem már aranyfényen ragyogott. Emberi teste ott állt a gyülekezet előtt, fölötte méternyire pedig ott lebegett az ő angyala. Láttam, ahogy apa lelke kiemelkedik a testéből. Láttam már korábban más lelkeket is így előtűnni. Ez itt azonban most az én apám lelke volt. Dicsőséges látvány nyújtott. Lelke emberi testének alakját vette fel, áttetsző volt és aranyfény köpenyekbe burkolódzott. Felfelé emelkedett az őrangyal a kíséretében, miközben egyre nagyobbá vált és lenyűgöző erős fényjelenség lett belőle, méretben, mint egy négyszerese egy embernek. A fény vibrált és folyamatosan finom mozgásban volt. Aztán a lélek megfordult. Felém nézett, onnan messziről, mosolyával szeretetet küldve. Azt is láthattam, hogy a lelke nagy szeretettel volt az élete során vele lévő emberek iránt, és ebben a pillanatban vettem észre azt a valamit, amit én aranyszínű láncnak láttam, és ami a lelkéből függött lefelé, bement a fejébe, és körbevette egész emberi testét. Meglepetésemre ennek az aranyló láncnak egy másik részét is láttam előjönni a fizikai testéből, és lassan mozgott, ahogy felém tartotta a levegőn keresztül. Az angyalok lehajtották a fejemet, és láthattam, miként hatol be a lánca testembe a melkasom közepén, és köti össze az ő lelkét az enyémmel. Az angyalok felemelték a fejemet, és én figyeltem, ahogy a lelke óvatosan leereszkedik, és belép a testébe. Egy személy lelke rendesen teljes terjedelmében a testem belül helyezkedik el. Neki azonban nem léped be ismét teljesen a testébe, részlegesen kívül maradt a feje felett, arra a kis időre, ami még hátra maradt az életéből. Valaki hátulról megérintette a vállamat, és kérte, hogy üljek le. Csak akkor eszméltem, hogy még mindig állok, pedig már mindenki leült, apa is. Kezdtem összeszedni magam, lélegeztem egy mélyet, Ekkor hirtelen éreztem az összes angyalom érintését, amit csendben megköszöntem nekik. Szomorú voltam, ugyanakkor mégis örömérzet fogott el. Mindig lenyűgöz, mikor Isten és az angyalok elmondják nekem, hogy valaki a halálon keresztül megkezdi az átváltást, az aktuális életéből abba, amit mi, emberek olykor természetfeletti létezésnek nevezünk. Volt, hogy olyas valakiről meséltek, akit csak futólag ismertem évekkel azelőtről, esetleg csak másnak az elbeszéléséből volt ismerős a neve, de lehetett olyan személy is, akit az egész világon ismernek. Mindig örömet szerez, ha látom, miként változik meg egy másik ember élete és hite. Az ember láthatóan sosem tudja pontosan, mikor következik be a változás, hogy már rálépett az újjászületés útjára. Sosem fogom elfelejteni apámat, amikor azt kérdezte, miért tartott neki oly sokáig, hogy megismerje Istent. Egy márciusi reggel bevittem a fiúkat az iskolába, és hazafelé toltam rúzta babakocsiban. Mikor a kisházunk kapujához értem, nem más, mint Mihály angyalt láttam a küszöbön ülni. Örültem neki, és szóltam is hozzá, miközben kinyitottam az ajtót. Mihály, ragyogsz akár a napsugár! Alig ejtettem ki a szavakat, már mellettem is termett. Szia, Lorna! mondta. Rúsz ébredezett, mire az angyal az ajka elé tette az ujját, és közben sugárzóan mosolygott. Jobb keze ujjainak hegyével megérintette Rúsz arcát, erre fénysugarak törtek elő, Rúsz szeme pedig lassan lecsukódott, és ismét álomba szendelült. Mihály elvette a kezét, és láttam, hogy a kislányom és Mihály energiája összeolvattak. Ezután az angyal óvatosan elszakadt Rúsztól, és így szólt. Lorna! Tudod, hogy egyre közelebb az idő, mikor apádnak el kell hagynia ezt a világot. Igen, tudom, feleltem. Mikor meglattalak a küszöbön, örültem jelenlétednek, de szomorú is lettem, mert belül tudom, miért jöttél most. Rúsz néztem, aki továbbra is aludt. Mihály felnevetett. Nem fog felébredni, míg én itt vagyok. Kinyújtotta a kezét, megfogta a kezemet, mire én sírni kezdtem. Ekkor megszolította kisi a kezemet, én pedig ránéztem. Mihály gyönyörű, ragyogó fénye védelmezően körbevett engem. Éreztem, hogy elönt a békesség hulláma. Miá így szólt. Lorna, Enged, hogy az apádért érzett szeretetet segítsem most téged. A következő két hétben a lelkeitek lassan, óvatosan szétfognak válni. Az aranyszínű lánc, amely apád lelkéből indul és összekötődik a tieddel, fokozatosan elvékonyodik, majd végül el fog szakadni. Még mindig sírtam, közben azonban erősen figyeltem Mihály szavait. Mihály, a lánc már most is gyengül. Érzem. Lorna, meg kell értened, folytatta Mihály. Mikor eljön az ideje a végső elszakadásnak, nem szabad, hogy kapaszkodj belé. Tudom, Mihály. Feleltem. Nem fogok. Ne felejtsd, el, Lorna, tette hozzá Mihály, hogy az angyalok mind veled vannak, mindenkor, akkor is, ha nem látsz, vagy hallasz minket. Mindannyian teszünk, érted. Mihály a szememhez emelte kezét. enged, hogy letöröljem a könnyeidet. Ne legyen több sírás. Örülj apádnak. Mihály, kezdtem. Az... Ahogy láttam apa életét a fogantatás pillanatától kezdve, éreztem az érzelmeit meg a fájdalmait, és láttam mindent. Azzal megtisztulást hoztam a lelkének, ugye? Igen, felelte Mihály. De most már nincs több kérdés Lorna. Mennem kell. Mihály eltűnt, Lóz pedig felébredt. Két hét, mondtam magamnak. Az nem sok. És vettem egy mély lemegűt. A látomás apa életéről egy másodpercesen maradt abba. Véget nem érően perget folyamatosan szívettépően. Apa minden nap meglátogatott, ivott egy csésze teát, mesélt, én meghallgattam, és közben mosolyogtam, mint egy magamnak. Rendszerint a múltról mesélt, néha arról, milyen volt az élete fiatalon. Aztán a szüleiről, vagy a legjobb barátjáról, Arthur Masonról, aki már jó pár évvel korábban meghalt. Arról is mesélt, milyen volt anyával, mielőtt megházasodtak. Teltek a napok, és én egyre rosszabbul viseltem a helyzetet. Rettenetes volt tudni, hogy már csak néhány nap van hátra, és ő el fog távozni ebből a világból. Egyik délután, mielőtt elmentem az iskolába a gyerekekért, hívtam valamennyi angyalt, kiáltottam hozzájuk mély elkeseredettségemben. Mihály angyal, Hózus, Éliás és Elizeus jelentek meg előttem, és mögöttük is még egy seregnyi más angyal. Betakartak a szeretetükkel, amitől erőt nyertem és bátorságot, hogy el tudjam engedni apa lelkét, ne kapaszkodjak bele. Gyengéden szóltak. Nem vagy magadra hagyva, Lorna, és most menjen az iskolába, szedd össze a gyerekeket. Joe aznap nem ment dolgozni, a kertben tetvett. Bejött a házba. Lorna, nagyon sápatnak látszol, mondta. Közöltem vele, hogy nincs semmi bajom. Joe azonban azt mondta, elmegy a gyerekekért, én csak pihenjek. Nem, ellenkeztem, tényleg semmi bajom, menjünk el együtt az iskolához. Fáradt voltam és zaklatott, de az angyalok azt mondták, menjek el a gyerekekért. Hazafelé Ménusz főutcáján mentünk, ahol is nagy meglepetésért apával találkoztunk, volt az első eset, hogy apát Ménuszban találtam, és tudtam, az angyalok keze van a dologban. Az általam kötött kedvenc aranmintás pulóvere volt rajta, és a kalapa műlegyekkel. Kis és szétszórnak tűnt, mint aki nem pontosan tudja, merre is megy. Öregebnek látszott a koránál. 56 éves volt. Minden esetre nagyon megörült nekünk, én pedig erősen megöleltem. Azt javasolta, üljünk be egy közeli teázóba. Leültünk, és én láttam, hogy szinte nincs is fény körülötte, alig egy kis pislákolás csak, mintha egy fénycsóva szóródott volna szét száz felé. Apa mögött ott a nála jóval magasabb őrangyala, támogatta ő, tartotta az emberi testet, hogy a test és a lélek egyben legyen. Teáztunk, és apa megeblítette, hogy nem érzi jól magát, nehezére esik a légzés. Ekkor jelezte először, hogy fizikai problémái vannak. Mostanra minden vele együtt töltött pillanatnak megnőtt az értéke. Visszakísértük a kocsiához és szorosan megöleltem. Arra gondoltam, ez az utolsó alkalom, hogy láthatom őt élve. Következő nap zöldséget mostam a konyhai mosogatónál, és egy angyala következőt súgta nekem. Apád jön meglátogatni téged. Ez lesz az utolsó alkalom. Még csak szólni sem tudtam az angyalaimnak. Autódudálás hallatszott a kertkaputól. Lassított filmé vált minden. Meglepődve láttam, hogy apa már ki is szállt a kocsiból. Ott állt a kapunál, mint aki nem akarja kinyitni, és nem kíván beljebb jönni. Szaporán vert a szívem. Apa szólt, és elmondta, ugyan nagyon fáradt, de erős késztetése volt, hogy elhozza nekem a kezében lévő porszívót. Mentem kinyitni neki a kaput, hogy bejöhessen, ő azonban így szólt. Nem, Lorna, a tüdöm, mintha száraz levelekből lenne. Most hazamegyek. Ott állt a kapu túlsó oldalán, én meg az innen Nem nyitottam ki a kaput. Az üröngyala a karjában tartotta őt, és már csak egy nagyon apró kis fényt láttam körülötte. Tudom, most azt kérdezhetik, miért nem nyitottam ki a kaput. Én azonban tiszteletben tartottam az akaratát, hogy ne tegyem. Meg kellett szakadnia a kapcsolatnak, hogy a lelkeink szétválhassanak. Ez volt az ok, ami miatt nem engedte nekem kinyitni a kaput. Spirituális szinten tudta, hogy nekünk a kapu két oldalán kell maradnunk, a kapunak nem szabad nyitva lennie. Hogy még mit tudott abban a pillanatban, az titok maradt számomra. Rámusolyogtam, megfogtam a kezét. Elköszöntünk egymástól, és hazament. Aznap este megmondtam Johnnak, hogy apa haldoklik. Joe nem szólt semmit, csak a karjaiba zárt. Két nap múlva apa és az én lelkem teljesen különváltak. Szent Patrik napja volt, 1984. március 17-i -e reggel. Joe nem érezte jól magát, mondtam is neki, nem kell eljönnie velem is a gyerekekkel a Szent Patrik napi felvonulásra, maradjon csak ágyban. Közösen megreggeliztünk, aztán felöltöztettem a gyerekeket, hogy elmenjünk Ménuszba a felbonulásra. Mire odaértünk, már teljes gőzzel ment az ünneplés. A kicsik édességet kapta, kezet foghattak a bohócokkal, és mindenki remekül érezte magát. Igyekeztem mosolyogni, örömet mutatni, hogy ne roncsam el a gyerekek jókedvét, bár néha úgy éreztem, sosem fog már véget érni ez a mulatság. Azafelé tartottunk, amikor megjelent mellettem Mihály angyal, amire én megkönnyebbültem. Éreztem a kezét a vállamon, vigasztalni próbált. Nem vagy magadra hagyva, Lorna, sukta. Igyekeztem nem sírni, mert tudtam, ha a gyerekek meglátják, ők is zaklatottak lesznek. Olyan üresnek érzem magam, súgtam vissza neki, és apám meghalt. Érzem, hogy megszűnt a vele való kapcsolat. Elment. Apád el fog jönni hozzád a jövőben, – Spirituális szinten, – súgta vissza Mihály angyal. – De majd csak jó idő múlva. Ne felejtsd el, amit közösen megéltetek, a kapcsolódást, lelkeitek kapcsolatát. – Tudom, Mihály, – mondtam, – most azonban az emberi felem nagyon rosszul érzi magát. Az angyal némán bandukolt mellettem. A két fiú előre rohant, Rusz pedig a babakucsiban volt, mert apró lábai már elfáradtak. A házunk kapujától nem messze Mihály a kezembe csúsztatta a sajátját. Lorna, szólalt meg, tudod, hogy az Istennel és az angyalaiddal való kapcsolatodat semmi sem szakíthatja szét. Megálltam és ránéztem az angyalomra. Köszönöm, Mihály, fontos volt, hogy halljam ezt. Egy autó hajtottál mellettünk, és Mihály eltűnt. Alig egy fél órája voltunk otthon, mikor Kormek öcsém autója érkezett meg a házunk elé. Kinéztem az ablakon, Kormek ott állt a kapunál. Mosolyogtam, mert ő sem nyitotta ki a kaput. Megvárta, míg én kinyitom neki. Öcsém öntudatlanul is szerepet játszott apánk spirituális áldásában, amennyiben átvette a szerepét azzal, hogy keresztül jött a kapun. Egy fénysugár tűnt fel egy rövid másodpercre, és tudtam, hogy apa az, aki most köszönetet mond ezért. Tudom, Kormek, mondtam, apánk meghalt, Kormek így szólt. Olyan nehéz elmondanom neked, hogy apa meghalt. Gyere be, így áll egy teát, hívtam be az öcsémet. Úgy egy óra múlva mindannyian elmentünk anyához.